Медовій мовчки взяв ручку, яка лежала перед кліном, і на чистому аркуші паперу написав саме значне число. Подав аркуш Гопакову. «Подзвоніть по цьому номеру в Москву». Гопаков вийшов, а коли за хвилину повернувся, вигляд у нього був зніяковілий і знічений. «Ми приносимо вибачення, сталася помилка. Ви можете йти, але ж ви розумієте, наша робота...» Медовій нічого на те не сказав. Він вийшов, не попрощавшись. Клін запитував поглядом Гопакова, в яку халепу вони вскочили. Хоч майже здогадався і сам, і оскільки Гопаков мовчав, мовив, «Він що, по іншому відомству? Геш, напряму. Може, і на нас стукає. Сказитись можна». Клін запалив цигарку, його очі вже прибрали свого природного водянистого кольору. Сьогодні мені було зовсім погано. Задихався, кашляв усю ніч, залив кров'ю простиратло. До цього я не так боявся смерті. А тепер? Чому цей світ такий жорстокий? І ти, Боже, я вперше полюбив життя. І втрачаю. Чому? Вона – щастя, сонце і увесь світ. Життя, а я – смерть. Нічого не звідав. Саме тепер. Рядки нерівні, поломані. В цьому місті Іпполит плакав. Ось ці двоє слів розпливлися. Це від сліз. Щімко стиснулося серце, по спині пробіг холодок. Смерть війнула десь поруч. Вперше. Ні, вдруге. На п'ятому курсі у їхній групі помер також від сухот студент Ігор. Дуже гарної вроди, але сумовитий. Все співав «Опринесіть мені пролісків з лісу, синіх і ніжних, як неба блакить». Годі дурити, відкрити завісу, знаю, недовго лишилися жити. Та смерть вразила, всі шкодували за Ігорем. І все ж та смерть вразила не так, як ця. Сходив з дороги суперник, просто на очах, наче та любов забирала в нього життя. І Полит спромівся ще на три записи, сподівався, що виживе, втікав від самого себе, в 1796 году по распоряжению митрополита Самойла рукопись, которая тайно хранилась в Николаевском монастыре, была выдана во временное пользование Фундуклее. В 1860 году рукопись Квача с копией печатного текста возвращена в монастырский архив господином Фундуклеем. Год 1877, декабрь месяц, дня четвертого, Шилцул. Цей запис на окремій листку, підклеєному до рукопису. Помилка. І полит. Звичайно, помилка, подумав Олег. Рукопис взято в 1796 році і повернено через 64 роки. Так, Фондоклей цивільний київський губернатор. Опублікував про Гайдаматчину кілька статей, цікавих за фактами, але вельми тенденційних, писаних в ключі царської шовіністичної історіографії. Олег нечітко пам'ятав, що фундуклей скінчив своє губернаторство у Києві десь перед реформою 1861 року. Отже, друга дата, либунь правильна, помилка в першій даті, коли взято рукопис. А може і Політ мав на увазі щось інше? Друкована копія. Тоді ще не було друкарських машинок. Копії робили фундуклеїв в друкарні, певно не одну, принаймні дві. Одну він неодмінно мав залишити для себе. І де вона? Ну, ця що монастирі лебонь втрачена тоді, коли палили увесь архів і всю бібліотеку Миколаївського монастиря. А друга, фундуклеєва. Чи є якісь його архіви? Треба пошукати. Ще два записи також у кінці рукопису і також на окремому підклеєному аркуші без підпису. Перший. Містечко Медведівка, звідки повстання розкотилося по правобережжю, має інакший вигляд, як колись. Но у поселенці здебільшого з інших країв переважно міщани старі поселяються біля базару. Будівлі їхні – сільські хати, через що і містечко має вигляд, як і всі села. В кінці 1789 року в Медведівці було православних, з них росіян 60 душ, малоросів, українців 230 душ, латинян 570 душ, євреїв – жодного. Містечко ділить на дві частини річка Медведиця, яка витікає з Мотронинського лісу і впадає в тясмен. Одна частина належала до Чигиринського староства, яко власність державна. Друга, на північ і захід, складала частне імені, до якого причислялися: Медведівка, Головківка, Мельники, Осота Нова, Осота Стара і Янівка. До частного імені власності молодого князя Максиміліана Яблоновського причислялося тисяч ревізованих душ. 16 918 десятин землі. Грунти лісові та лугові угіддя орендував писар Собанський. Другий запис. В 1806 році князь Яблоновський продав імені Собанському. В 1836 році Собанський продав київському гражданському губернатору фундуклею. Тепер мені залишається скопіювати кілька документів, записаних Квачем з архівів інших монастирів та церков. А далі нижче цього тексту вже не на звороті. Боже, за що караєш мене так немилосердно? Може, за те, що я сумнівався в тобі? То я ж сумнівався чистим серцем і не своєї вини. Наука, а вона. Я готовий, я віддам усе. В час, коли так хочеться жити, якби це раніше. Я вже був змирився, а тепер? Післязавтра неділя, Вона чекатиме на мене. Невже я не зможу піти? Кашель розриває мені груди. Біль пекельний. Я спливаю кров'ю. Дядько налякався, привозив лікаря щегирина і ще якогось від поміщика. Що вони можуть, лікарі? У них в очах смерть. І страх заразитися. Дядько хоче везти мене до Києва і боїться, що помру в дорозі. Бачу по очах. Я не хочу до Києва, краще помру тут. Нехай хоч одна щира сльоза проллється по мені. Що я зробив? І останній запис. Я не зможу піти до млина.